Його кидає в жар і в холод. Моя дружина зловтішається. Диви, і йому ніщо людське, не чуже. А типова пневмонія крокує світом. Косить людей в Китаї, Гонконгу, Сінгапурі. Скорочено її називають SARS. Бояться пандемії. Цей вірус уже вважають другим, після сніду, попередженням людству. Але людство попереджай, не попереджай, все одно не почує. Може тому, що тих попереджень уже стільки, що люди звикли і адаптувалися. То вичерпуються запаси води, то нафти, то пориться озонова дірка, то летить астероїд. А це вже японці попереджають, що до Землі наближається Марс. Років через десять наблизиться на інтимну відстань. Спасибі за такий інтим. Перше, за 60 тисяч років пролетить так близько. Може врізатись. Ось тоді злякаємося вже оптом. Тим більше, що у давніх римлян Марс був богом війни. У нього було три життя і одне безсмерття. Він був переможцем, а крім того мав ще одну свою римську дефініцію – розширювач, тобто прирощувач імперії. Ми ж нічим не переростаємо, крім своїх нещасть. Може, через те я й розумію всі нещасливі народи і маю надію, що хтось зрозуміє мене. 5 березня, півстоліття з дня смерті Сталіна. З Росії привезли виставку посмертних гіпсових масок. Моторошне видовище, ці гіпсові маски, наче мертві обличчя замело снігами. Але сталінські вуса проступають і крізь сніги. Саддам Хусейн чомусь дуже схожий на Сталіна. Колись Ірано-Іракську війну Аятолла назвав його маріонеткою сатани. І це, мабуть, недалеко від істини. Але ж бомба може не розібратись і влучити іракських дітей. Сполучені Штати поставили йому ультиматум. Або він полишить Ірак, або розпочнуться військові дії. Вони таки відкриють ворота у пекло. Вже призначена й дата початку війни – 17 березня. І її переможного завершення 10 квітня. Отже, передбачається Бліц Крік. Садам Хусейн звернувся до населення, що прили траншеї в садах. Шкода садів, шкода Семираміду, ООН проти війни, Рада Безпеки проти, але США надумали вдарити і вдарять. Зате потім, коли загрузнуть, весь світ впряжеться у ту війну. Треба ж буде якось витягати ситуацію з кривавого бездоріжжя. краще б не зачіпали в біблійних місць. З біблійних місць можуть початися біблійні трагедії. Час обертається гігантське колесо. Людство сидить кожен у своїй кабіні з острахом в Ізраї. Чи не почалася війна? 16, 17, уже 18 березня хвалити Бога не почалась. У Ватикані у святого Петра украли ключі від раю. Пекло, я так розумію, незамкнене. В ніч на 20 березня війна таки почалась. Наймолодша цивілізація пішла на надрівнішу. По Багдаду випущено 40 крилатих ракет. Б'ють з кораблів у перській затоці. Бомби скидають з неба. Багдад навіть не стиг заплющити очі. Вночі у вибухи вікна світяться, як золоте доміно. Операція називається «Шок і трепет». У кого шок, то це в моєї дружини. «Апофест чоловічої цивілізації», каже вона. «Вони таки розв'яжуть Третю світову війну». По світу хвиля протестів. Мільйони людей виходять на демонстрації. Називають цю війну «бійнею». Вимагають спинитися. Але їх ім'я демократії розганяють кийками і сльозогінним газом. Коаліція штурмує Багдад. В Іраку розгулялися піщині бурі. Клубок продавніх конфліктів завихорюється у вогненний стовп. Бог війни може бути задоволений. Меч у крові, щит близької полум'ям. Над людством з реактивним свистом проносяться літаки. Світ приростає джихадами. У Еквадорі в британське посольство шпурнули гранату. Країни відкривають свої кордони для біженців. А в нас тут свої імпрези. Міняли літеру в державному гімні, щоб Україна на одну букву менше вмерла. Відновлювали давньоколишні норми правопису. Клялися, що не продавали кульчугу. Ніяк не могли вписатися у світовий контекст. Свистить наш конверсійний чайник на кухні. Це сигнал. Дружина вже погодувала малого, уклала спати. Настає наш особистий вечірній час. У таку промерзду провесінь у такій гнітючій реальності це наше пізнє чаювання. Ця тиха розмова, цей перламутровий полоск чашок і терпкий аромат цейлонського чаю. Може, це й маленьке щастя, але воно наше. Набираєшся тепла на цілий наступний день. Бомби б'ють по Багдаду. Рада безпеки закликає перейти до гуманітарних акцій. Президент Америки грає в гольф. А політична феміда все щось зважує на своїх терезах. Спритні політики перестрибують шальки на шальку перекидають гирки своїх інтересів, свинцеві гроби чекають своїх вантажів. Наша держава ніби ж позаблокова і нейтральна, але вже муштрує хлопців на полігонах, лаштує свій протихімічний батальйон у Кувейт. Аргументи донів і шавальє такі. Україна неодмінно має бути присутня у миротворчих операціях. Це не воєнні дії, це гуманітарна акція. На те ж він і РХБ батальйон, щоб захищати населення від радіаційних і хімічних небезпек. Тут, в Україні, він уже захистив. Тепер захистить у Кувейті. Що ж до воєнних дій, то вони там далеко. Рідка я птиця долетить. І ось уже до Кувейту щодня відбуває подвалі таки. Деякі миротворці кажуть, що їдуть захищати мирне населення. Інші відверто, щоб заробити. А один солдатик сказав журналісту. Я хочу світу побачити. Який там світ на війні, плаче його бабуся. На Багдад сиплються тонни бомб. Вчора скинули дві глибинні. Ох ти світова Мельпоменну. Сьогодні Міжнародний день театру. Який кривавий спектакль. Кофі Анан закликає припинити війну. Європарламент прийняв резолюцію проти війни. Але ворота в пекло уже не зачиняються. Трупи на вулицях Багдада. Почалися епідемії. У Басрі ні води, ні світла. Місту загрожує гуманітарна катастрофа. Табори біженців замело піщаними бурями. Палає 15 нафтових свердловин. Чорний дим валить на Кувейт. А вони думали нафта. Наш РХБ батальйон стоїть біля кордону з Іраком. Очі засипає пісок. Птиця, може, й не долетить, розполохана бомбами. А снаряд таки долетів і гахнув кілометрів за сто від нашого батальйону. І цілком несподівано для суспільства президент Буш назвав Україну в числі держав, що підтримали коаліцію. І чомусь наш президент не заперечив. Маленька Словенія заперечила, а велика Україна – ні. Отже, потай вже перестрибнув, хитнулися лукаві політичні терези. І враз у кульчужній справі була поставлена крапка. Ось тут би і провести референдум, запитати суспільство. Ні, президент ставить Україну перед фактом. Так вирішив він, так вирішив парламент. А потім, коли прийде час усвідомлень і наслідків, не буде з кого спитати. Вони вже всі будуть на заслуженому відпочинку, на державних пенсіях, замордованої ними держави. От і вписалися у світовий контекст. Наших хлопців теж, очевидно, пошлюють на ту війну. Чи їм хоч пояснять, куди вони їдуть? Чого вони їдуть? Що то за країна Ірак? У школі ж, мабуть, не дуже вчили, Я теж не дуже вчив. А до чого ж ми задурені? Як нам змоделюють світ, так і бачимо. Ніби в Іраку тільки і є, що кривавий режим Хусейна, кубло тероризму і диктатура. Та ще ота зброя масового знищення, через яку почалася війна але якої там так і не знайшли. Гортаєн енциклопедію, Весь Ірак – це музей під відкритим небом. Ця земля – колиска кількох цивілізацій. Долини Месопотамії, Ніневія, ріки Тигр і Ефрат.